Після того скромного обіду мені стало веселіше на душі, а оскільки ще й сонце добре пригрівало на моє хутро, я відчув, що на цій землі все-таки непогано жити. Та коли потім настала холодна, волога ніч, а я не знайшов собі такої м'якої постелі, як мав у свого доброго господаря, коли я другого ранку прокинувся, закляклий з холоду, і мені. Знов почав дошкуляти голод. Мене опонував смуток, що межував жував звідчаєм. Оце і є той світ. Так я в голос виливав свій жаль. Оце і є той світ, до якого ти прагнув зі свого рідного даху. Світ, де ти сподівався знайти доброчесність, мудрість і високу моральність. Оці черстві варвари. В чому полягає їхня сила, як не в штурханах? У чому їхній розум, як не в кпинах і знущанні? В чому полягають усі їхні вчинки, як не в заздрісному переслідуванні чутливих душ? О, геть, геть із цього світу повного лицемірства і брехні. Прийми мене в свої прохолодні обійми, любий рідний Льоху! О, горище! «О, грубо, о, моя мила самотності, до тебе, лине, моє зболене серце!» На думці в мене було тільки моє лихо, моє безнадійне становище. Я заплющив очі і невтішно заплакав. І враз до вух моїх долинув знайомий голос. «Муре, муре, любий друже, як ти тут опинився?» «Що з тобою сталося?» Я розплющив очі, переді мною стояв юний Понто. Хоч як тяжко образив мене Понто, його несподівана поява дуже мене втішила. Я забув про Кривду, що її зазнав від нього, і розповів йому, яка зі мною сталася халеб. Обливаючись слізьми, я змалював своє... Смутне безпорадне становище І закінчив тим, що я смертельно голодний Але Понто, замість поспівчувати мені Як я сподівався, весело зареготав Ну й чи ти не заплішений дурень Любий муре, мовив він Спершу ти сідаєш у карету В яку тебе ніхто не просить Тоді засинаєш, лякаєшся Коли та карета рушає, вискакуєш із неї на людну вулицю безмежно дивуєшся, що тебе, який далі, ніж за свої двері, майже не висовував носа, ніхто там не знає, що через твої безглузді витівки тобі всюди перепадає, а до всього ти ще й виявляєшся таким бевзом, що не можеш знайти дороги до свого господаря. Бачиш, друже, мій муре, ти завжди хвалився своїми знаннями, своєю освіченістю. «Завжди гнув переді мною кирпу, а тепер ось сидиш тут самітній, невтішний, і всіх блискучих вартостей твого розуму не вистачає, щоб навчити тебе, як заспокоїти свій голод і як відшукати господаря. І коли той, на кого ти дивишся згорда, тепер не допоможе тобі, ти врешті помреш жалюгідною смертю» і жодна жива душа не згадає твоєї вченості, твого хисту, і жоден з тих поетів, яких ти вважав своїми приятелями, не поставить каменя з дружнім тут спочиває, на те місце, де ти загинеш, тільки зі своєї непередбачливості. Тепер ти розумієш, що я також, Погасав по школі, і не згірше за когось іншого можу вліпити в свою мову крихту латини. Але ж ти голодний, Сердео, і найперше треба тебе нагодувати. Ходи зі мною. Юний Понто під стрибом побіг попереду, а я понуро поплентався за ним, геть пригнічений його словами, які на голодний шлунок здалися мені досить слушними. А як же я перелякався, коли...